Bine v-am găsit, dragi ascultători! Și astăzi vom vorbi despre virtutea creștină cea mai mare, dragoste. Adevărata dragoste creștină trebuie să fie fiască. Nu din teamă de pedeapsă, nici pentru vreun folos oarecare, ci precum fiul își iubește părintele său, așa să iubească și creștinul pe Dumnezeu, care este părintele ceresc al tuturor. Apoi, dragostea trebuie să fie de plină, adică să cuprindă, cum s-a spus, toate puterile sufletului, încât... Tot ceea ce facem să fie spre slava lui Dumnezeu. De aceea, spune Sfântul Apostol Pavel, ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Din Epistola 1 -a către Corinteni, capitolul 10, versetul 31. Dragostea trebuie să fie puternică și statornică, mergând chiar Până la moarte. Căci dacă Dumnezeu din dragoste față de oameni și-a jertfit pe unicul său fiu pentru mântuirea lor, apoi și dragostea acestora față de Dumnezeu trebuie să fie fără margini și să nu se schimbe niciodată. Sfântul Apostol Pavel spune, Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmbtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia. Precum este scris, pentru tine suntem omorâți toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghiere. Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit, căci sunt încădințat, Că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncul și nici o altă făptură nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, cea într Hristos Iisus, Domnul nostru. Dragostea trebuie să fie vie și lucrătoare. Adică să pătrunde cu adevărat cugetul și voia creștinului, și să se arate prin fapte de binefacere față de cei din jurul său. În Sfânta Scriptură citim: Să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta și cu adevărul. Și, de asemenea, De mai iubiți, păziți poruncile mele din Evanghelia de la Ioan, capitolul 14, versetul 15. Înzestată cu astfel de însușiri, de bună seamă, dragostea produce roadele cele mai depreț pentru sufletul și viața credinciosului.